Érdekérvényesítés Lakossági akaratok Társadalmi nyomás Közösségi akciók Demokrácia most a civil rádióban, az FM 98 -an. Köszöntöm önöket, Bányai Géza vagyok. Két vendégem van ma, dr. Baric Laura, Tomonkos nővér, okleveles közgazda, és pénzeli Márta, szintén okleveles közgazda, adó, tanácsadó, ugye, ugye ezt nagyon fontos megemlítenünk, hogy a hallgatók elően összerezzenjenek, és pénzügyi szakember, ami ellenben kettőket összeköti, az a rejtélyes nevű KETEG, vagyis Keresztény Társadalmi, nevek a gazdaságban képzés, és tulajdonképpen amiről ma fogunk beszélgetni, aminek Laura nővére a, a régi, hogy mondjam, tanítója, az a, a fenntarthatóság, a gazdaság és a keresztény elveknek a kapcsolata. Uh -huh. Át is adom az szót mindjárt, hogy mire, tulajdonképpen, hogy hogyan is. Alapoznál meg ezt a, a, a kérdést egy kívülállónak, hogy hm, fenntarthatóság, gazdaság, kereszténységet ezek. De megyek a templomba, ott van a templom, megyek a piacra, az a piac. <gül> Hát ö, azt gondolom, És az hogy... És az erdőbe, az az erdő, tehát mondjuk Igen. azt kell tartani úgymond gondolja én, Igen, hogy, hogy mindenki megy valahová, uh -huh. tart valahová, de azt hiszem, hogyha most akárkiről van szó egy, egy, egy magyarországi állampolgáról, egy afrikai lakosról, vagy, vagy, vagy, vagy egy amerikai üzletemberről, Azért egy közös célt minnyáján megfogalmazhatunk, amerre szeretnénk menni, és az, ugye itt elhangzott ez a szó, a bűvös fenntarthatóság, vagy legalábbis szeretnénk életben maradni, és szeretnénk ezt a földbolygót életben tartani, és az most uralkodó, kaotikus helyzeteket valahogy uralni és megoldani. Tehát minnyáján szeretnénk küzdeni valami békésebb, és valami fenntarthatóbb, valami örömteli, boldogabb rendszer felé, és ez a cél összeköt minket. Na most mindenki a maga gondolatvilága és értékrendje szerint kell, hogy küzdjön, de ebben a küzdelemben a kereszténység is részt vesz, és szeretné azt az év ezredes gondolatkincsét és értékrendi kincsét megosztani és bedobni ebbe a küzdelembe, amelyel úgy gondolja, hogy, hogy ezt a küzdelmet győzelemre vezetheti. És ezért hát a mi szakterületünk Mártival a gazdaság, és a gazdaság úgy gondolom, hogy a mai világnak egy óriási nagy területe, és talán a legforró gócpontja, hiszen egy van a legtöbb probléma, és ebből származtathatók a válságok és a legtöbb megoldani való terület, és az egyház és a keresztény gondolkodás is kínál egy csomó utat ennek a gazdaságnak a mesdjéjén. Ugye elhangzott ez a bűvös szó is, hogy keteg, mi ez a keteg, keresztény társadalmi elvek a gazdaságban, a keteg Magyarországon egy 2010 óta folyó képzés a Szapiencia Hittudományi Főiskolán és a Corvinus Egyetemen, tehát már ez a két egyetem megmutatja azt, hogy, hogy igenis lehetséges a gazdaságot összepárosítani a teológiai jelvekkel. Tehát van egy teológiai főiskolánk, ahol gazdaságot oktatnak, és van egy gazdasági egyetemünk, ahol emberközpontú vagy erkölcsi alapú gazdaságtant ö, oktatnak. És ezeknek a, ezeknek a gondolatoknak az egyház társadalmi tanítása az alapja, amely úgy szól, hogy azok a pápai enciklikák, tudományos iratok, dokumentumok úgy kezdődnek, hogy ezeket a tanításokat mi minden embernek fölkínáljuk, minden jó szándékú embernek fölkínáljuk. Tehát azok az alapelvek, amelyről beszélünk, és gondolom, hogy ezt most mi kifogjuk bontani, hogy mik ezek az alapelvek, ezek elfogadhatóak nem csak a katolikusoknak, nem csak az evangélikusoknak, uh -huh. hanem minden egyes jó szándékú embernek, akik az előbb megfogalmazott közös célt, a világ fenntartását, a világ tevését meg szeretnék tenni. Uh -huh. milyen, milyen alapelvek itt, amikben beszélgettünk ugye, mi előtte, és azt mondták, hogy van öt alapelve, amin ez a megközelítés nyugszik. Igen, az, mond, azt tudnám mondani talán, hogy a legalapvetőbb Pénzeli az emberi, igen, az emberi méltóság. Uh -huh. Nem kell ehhez azt mondani, hogy ez abból fakad, hogy Isten teremtett minket. Ha valaki nem hisz Istenben, akkor is tudja, hogy a másik embert megilleti egy alapvető tisztelet. Uh -huh. A másik a szubszidiaritás. Ha valaki valamit meg tud csinálni, hagyjuk, hogy ő csinálja meg szolidaritás. Ez is egy olyan egyetemes emberi érték, amikor azt tudjuk mondani, hogy szolidárisnak kell lenni egymással. Önként vállaltan segítsük a másikat. És aztán van igazságosság, ugye ez megint egy olyan alapelva, amit mindenki valójában tud ö, érezni, hogy igaza van most őnek ebben az adott helyzetben, joga van ahhoz, hogy amit ő megérdemelt, azt megkapja. És az ötödik alapelv pedig a, a közjó, vagyis az, hogy az én boldogságomban az is benne van, ha mások boldogok. Tehát én nem lehetek úgy boldog, hogy körülöttem mondjuk érzelmi hullák hevernek, de én már nagyon boldog vagyok, csak mindenki szenved körülöttem. Uh -huh. Tehát ez az öt alapillér, az emberi méltóság, szolidaritás, szubszidiaritás, közjó és igazságosság. Ez az, amit mi megpróbálunk megfogalmazni úgy, hogy a gazdasági életben, a gazdasági szakemberek számára egyes konkrét gazdasági problémák megoldásakor hogyan juthatnak ezek érvényre, mert egyébként abban hiszünk, hogy ezeknek érvényre kell jutniuk, mert az a helyes út a jó gazdaságban. A, amikor ezt az öt alapelvet összeállították, hogy összefoglalták, mint egy sűrítményt, akkor gondoltak-e arra, hogy ez ö, többekben megütközést Elthet. Egyrészt megütközést kellett azokban, akik a mai úgynevezett globális világnak, a, a, vagy a nagy Fogyasztói társadalomnak a, a hívei, akik ugyan mondjuk beszélnek emberi méltóságról a saját mondjuk országokba, de mondjuk egy harmadik országba ezt elfelejtik, amikor mondjuk gyermekek dolgoznak, és, és, és valami óriási árkülönbségnek az eredménye csapódik le mondjuk, mint tudom Németország vagy Amerikában. És az összes többi elvet ugyanígy mondhatjuk, hogy valahogy, hogy a saját meg kell mondanom, hogy egyszer volt egy ilyen élményem valahol Belgiumba talán, talán ott volt valami, hogy volt egy gyönyörű hányó, az ez a Sárloá, ez a tánzik ez a, ez a, is lehetett. Azért volt egy, egy nagy hegy, és szép zöld volt, és ez és, egy meddőhányó, de egy nagy, nagy, nagy, volt, mint a Gellért hegy. És ez, ez azt ütötta azt nem eszembe, hogy a, mi, mi világunkban azt csináljuk, hogy, hogy a rengeteg ö, szemetünket, a direkt szemetet is, és a, tehát a, a mondjuk úgy, hogy a lelki szemetet, vagy ezeket a szellemi szemetet is besöpörjük valami alá, csinálunk egy ilyen szép burkolatot, és ott jól van, és a szemét másik részét pedig elpateroljuk valahol egy másik országba. Vagy a baj másik részét, vagy a nehézségeket, vagy a nem tudom, mit csinál. Tehát ezek a mai azoknak, akik ma a gazdaságot csinálják, ezek szerintem, Hát nehéz azt mondjuk, hogy nem értünk vele egyet, de, de szerintem számukra ezek veszélyesek, ezek a gondolatok. A másik pedig ugye, mint a kereszténységet hozta föl, hogy ezek a, az elvek mondjuk száz évvel ezelőtt egy úgynevezett keresztényi világban sem érvényesültek. Tehát valahogy teljes diszonanciába került az embereknek a, a, a, a, a, a, hogy mondjam, a, a vallásossága, és az az életmód, és azok a, azok a az elvek, amik szerint éltek. És ezek az elvek, ez, ezek, ezek az ellen is beszélnek. Tehát úgy érzem, hogy ez, ez figyelmeztetés mind a két oldalra. Nem mm -hmm. tudom, hogy jól gondolom el. Hát köszönöm ezeket a gondolatokat. És miközben beszélt nekem, két fogalom jutott az egy eszembe, az egyik a paradigmaváltás szükségessége. Igen. Tehát a mi ketek képzésünknek van még egy alapelve, azon kívül, amit a Márti elmondott, az az emberközpontúság. Így is hívják a Korvinuszon a tantárgyányokat, hogy emberközpontú gazdaság. Uh -huh. Mert azt mondjuk, hogy a gazdasági rend az emberi értékrendtől függ. Tehát, hogy a szemetet én otthagyom, beburkolom, és a tetejére zöldet rakok, hogy uh -huh. az látszon, az egy megoldás. Ez még nem paradigma váltás, se a gondolkodásban, se a rendszerben. Amire most szüksége van a világnak, az egy teljesen méreható igazi rendszerváltás az emberi gondolkodásban, Amire én azt mondanám, hogy ez a visszatérés a, a keresztény alapelvekhez, a visszatérés az emberi alapelvekhez, és a másik fogalom, ami eszembe jutott, az az emberi természet, hogy Akvinói Szent Tamáshoz, meg Aristotelészhez köthető az emberi természetnek a fogalma, mely azt mondja, hogy az ember egy természettel adott lény, a természetében benne van az ő erkölcsisége, és a természetében benne van, hogy alapvetően a jóra hajlik. Ez uh -huh. ma megint egy forradalmi állítás hogy az ember a jóra hajlik, Igen, mert egész azt, más tapasztalunk. Azt ma, hogy alapvetően a rosszra hajlik. De, de gondolj, gondoljunk, gondoljunk csak el, hogy mikor vagyok én igazán boldog, hogyha ezt a szemetet uh -huh. beburkoltam zöldel, de ott mar és rág engem, hogy belül ott a szemét, vagy hogyha elpateroltam a karib tengerekre, és ott úszik, és én tudom, hogy ott úszik, én most nem látom, mm. akkor még én mindig nem fogom jól érezni magam. Én akkor fogom jól érezni magam, amikor ezt a szemetet megkezeltem, és valamilyen módon eltüntettem, amikor a lelkemben levő szemetet, amikor a lelkemben lévő ö, ö, ö, bu bu buckákat eltüntettem. Tehát amikor tisztán tudtam gondolkodni, amikor, amikor, amikor a céljaim ö, egészségesek és tiszták tudtak lenni, amikor, amikor, én, tehát amikor én testileg, lelkileg és a környezetemben is ö, ö, tiszta, egyenes dolgokat tapasztalok, akkor tudok boldog lenni felhőtlenül. Mert amíg csak látszad dolgokat csinálok, addig én soha nem leszek boldog és megelégedett. Csinálhatok bármit, bármilyen technikát alkalmazhatok, Átoperáltathatom az arcomat, mindenféle plasztikát alkalmazhatok. Ha belül nem vagyok rendben, akkor én nem leszek boldog soha. És ezért mondom azt, hogy paradigmaváltásra van szükség az emberi értékrendben és gondolkodásban, és ezért jön be most az erkölcsös gondolkodásnak és az erkölcsi életnek az elsődlegessége. Az erkölcsön nem azt értem, hogy vasárnapi iskolába kislányok, fogva és bokáig érő szoknyába járnak, hanem azt értem az elkölcs alatt, hogy mindazokat a dolgokat magaménak tudom, amivel a jót tudom tenni, amivel, valami, amivel a jóra tudok törekedni, és hogy mi ez a jó, hát erről is nagyon sokat beszélgethetünk, Ugye itt van a különbség a, a, a hívő és nem hívő világ között, mert ma az emberek 80%-a azt mondaná, hogy a jó az, az egy szubjektív dolog, az a jó, ami nekem, Mint, nekem jó. Mint azt mondják, hogy az egy érzélem, Igen, érzelem, hogy, én, egy igen, igen. Na most a keresztény tanítás azt mondja, uh -huh. hogy a jó az egy objektív dolog, az, az, az, az igazából az emberi természetből fakad, hogy, hogy minden, amire az ember, tör, tehát amire az ember törekszik a az jó, ezt mondja akvinói Szent Tamás. Tehát törekszek egy olyan, olyan végső cél, egy olyan végső jó felé, amelyik nekem megadja ezt az erkölcsi boldogságot. Uh, tehát a jónak egy objektív tartalma mm -hmm. van, uh, és, és, és és tulajdonképpen ez, ez, ez is már egy paradigmaváltás a gondolkodásban, és a másik paradigmaváltás pedig mondom, ar ar arról, van, ar ar arról szól, hogy én ezeket, ezt az erkölcsi rendszert, amit hát képen mi tanulunk két éven keresztül a szapiencián, mm -hmm. meg a korvinuszon, meg a gazdasággal kapcsolatban is, valahogy a magaménak tudom etenni. Csak amit mondom, hogy ami a próba az, hogy mikor leszek én boldog igazából, felétenül tisztán boldog, ezt kell megnézni mindenkinek a szobája mién, a, a, a, a belső csönben. A idővel sokat gondolkozom ezen a paradigma váltásom. Mert sokat beszélünk róla, vagy hogy a társadalmi tudatnak meg kell változnia, és körülbelül mindig az a felállás, hogy valaki, vagy éppen mi, akik erről beszélünk, azt mondjuk, hogy hát a paradigmaváltás van szükség, a közgondolkodásnak és a társadalmi tudatnak meg kell változnia, mintha ha az valami külső, tehát az, az úgy, úgy ért hogy mások gondolkodásának meg kell változnia. De ahogy kiveszem, én nem tudom mást, hogy érteni, ha jól értem, hogy ennek a változásnak elsősorban nagyon személyes szinten kell végbe menni, ugye? Abszolút. Tehát hisz, hisz valahogy az emberen nyugszik az egész igen. Hát most olyan lényegét mm -hmm. megtalálta az képzésünknek, hogy, ja. hogy, hogy ez volt a nagy kérdés, hogy mi van előbb a rendszer, vagy a rendszernek az eleme az ember. Mm -hmm. És ugye a végső megoldás egy hosszas levezetés után az, hogy az ember az elsődleges. Mm -hmm. Tehát végsősorban az emberi értékrend kell, hogy megváltoztassa a struktúrát, és az emberi, tehát az ember képes megváltoztatni a struktúrát. Tehát egy, egy ö, egészséges emberi értékrend egy rossz környezetet ö, meg tud ö, változtatni. Uh -huh. Azzal a kitétel, hogy természetesen a környezet visszahat az emberre. Tehát van egy visszahatási ö, rész is, de az elsődleges az ember, ö, Jézus Krisztus is az emberi gondolkodást akarta változtatni, Ugye ez, erről tanúskodik a Biblia, meg a, az, az, a különböző írások, ö, és ő sem a római birodalomnak a struktúráját akarta Igen. változtatni, hanem az emberi belső értékrendet tehát való igaz, hogy, hogy egy, egy, egy belső emberi megújulásra van szükség ahhoz, hogy mm. megváltozzon a körülöttünk lévő világ. A, mondta már, hogy hallgatóként voltak a, a ketekbe, tehát ebben a képzésben a keresztény társadalomjelvben a gazdaságban. Ezt mondjuk el a keteg az ország, úgy nem lesz akkor sokáig érthető, hogy mi az a keteg. És hogy látja, hogy amikor jelentkezett rá, vagy belekezdett, akkor mi volt az, ami ami most lehet, hogy személyes valamit szeretnék tudni, tehát nem az, hogy ki ajánlotta, vagy nem tudom, micsoda, hanem, mi volt az az, az az érzés, vagy az a gondolat, hogy úgy érezt, hogy nekem oda kell menni. És, és a kérdés másik fele, hogy ugye aztán, gondolom ott nem egyedül volt, hogy vajon másoktól megtudott-e valamit, hogy ő, őket mi vezérelte? Um. Nagyon összefügg az, az ön kérdése most azzal, amit a Laura nővé Igen. Mondat. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a piac az, az valamilyen nagyon objektív dolog, ami megmondja majd az árakat, megmondja azokat a törvényszerűségeket, amiket sajnos mi nem tudunk befolyásolni. Uh -huh. Ez egy objektív valóság. És én mindig bosszús vagyok, amikor olyan kérdéseket szoktunk kapni, miután bebizonyítjuk, hogy egy etikus vállalkozás hosszú távon fenntartható, ugyanúgy és sokkal jobban fenntartható, mint egy, egy olyan rövid távú, profitorientált érdekeltség, ami leküzdi a versenytársakat, akkor mindig szokott lenni egy-két ember a hallgatóságban, aki azt mondja, hogy jó, ezt most ő érti, de majd ha a többiek megváltoztatják a haszonelvű stratégiájukat, akkor én is meg fogom változtatni, de mindaddig, amíg a többiek nem változtatják meg, addig én nekem a talponmaradáshoz muszáj könyökölni, muszáj a profitot minden áron érvényre mm -hmm. juttatni. És akkor mindig azt szoktam sajnálni, hogy az az ember, akiben keletkezik egy belső feszültség, mert tisztában van azzal most már, hogy hosszú távon az ő vállalkozása fenntartható, akkor ha etikus, uh -huh. és a többieket partnerként kezeli, nem pedig lenyomandó versenytársként, ő nem már ez a belső feszültség egy békétlenség, egy, egy boldogtalanság, ha uh -huh. ő már tudja azt, hogy egyébként hosszú távon jó végeredmény születne akkor, ha most felhagyna a kíméletlen stratégiával. És valahogy ez a belső feszültség született meg bennem is, mint adó-tanácsadó. Én valaha egy minisztériumban dolgoztam, valaha a adóbevételért voltam felelős, és nagyon teljesítmény orientáltan mértem magamban azt, hogy az az adott adóbevétel bejön -e uh -huh. a központi költségvetésbe, vagy? Csak gyakorlatilag a forintban mérte az elményességet. Abszolút ne? forintban mértem, uh -huh. és valahogy úgy belenyugodtam abba, hogy mindig is vannak joghézagok, mindig uh -huh. is vannak ügyeskedők, ez úgy benne van a rendszerben. És egy szombat délelőtt hallgattam főzés közben a Kossuth Rádió adását, ahol a 2010-ben indult um, képzésnek a hallgatói beszélgettek. És úgy, ahogy készült a szombati ebéd, úgy ez a belső feszültségben nem megszűnt. Mert arra gondoltam, hogy nem igaz, hogy törvényszerűen ki kell használni mondjuk egy joghézagot. Uh -huh. Nem igaz, hogy a rendszerben mindig kell, hogy legyen adócsaló. Lehet, hogy van, de valószínűleg azért van, mert ő hibásan értelmezi az adókötelezettséget. Az adókötelezettség az valójában arról szól, hogy közös fogyasztásunkat közösen dobjuk össze. Tehát az utakat közösen építsük, az iskolákat, a rendőrséget, ilyen dolgokat közösen tartsunk fenn. És az belső békétlenséget szül, ha úgy gondolom, hogy én itt most ügyeskedek. Betudnám ugyan fizetni az adót, de én most élelmes vagyok, uh -huh. és majd a többiek adják össze. Természetesen az én anyukámnak is kell egy roppant magas szintű egészségügyi ellátás, de hát én okos vagyok, majd a többiek adják össze az én anyukám kórházi kezelésének az árát. Ez, ez nem igaz, hogy engem megelégedett emberré egy boldog emberré tesz, ha úgy gondolom, hogy a többiekre bízom azt, hogy az anyukám orvosi ellátása megfelelő szintű legyen. És igazából én így kerültem a ketekbe. Tehát értem. Az, a Kossuth Rádió volt a hibás egy szombat délelőtti. Meg a ketek Meg a ketek hallgatók, <haz> a ketek hallgatók így van. a Demokrácia Mostadás Edványi Géz vagyok, dr. Parici Bar Laura, Domonkos nővér és pénzeli mártak, Mind a ketten okleveles közgazdák beszélgetünk. A közös témánk a Ketek, keresztény társadalmi elvek a gazdaságban, ez egy oktatási is. És? És még? Egy misszió. Tehát egy misszió. van egy alapítványunk, amelyik konferenciákat uh -huh. rendez, szalonokat rendez, ezt vezeti a márti többek, uh -huh. vagy például meg más is csinál a márti, de a szalont is vezeti. Uh -huh. Előadásokat tartunk, könyveket fordítunk, könyvemutatókat tartunk, szóval nagy-nagy okay. aktivitást túl, túl fejtünk A két egyetemen belüli Így oktatáson, a Szapjáncán és a Korvinuszon belüli. Mondjuk ez is egy nagyon Érdekes és szép dolog, hogy pont a Corvinus a, a Szafianciának a, a társa ebben, mert ez mindenképpen ez egy, ez egy haladó és egy, egy keresztény haladó valami, amiről beszélünk. Igen, és Ugye nagyon a, nagy siker van a képzésnek, uh -huh. tehát most, uh -huh. most van a vizsga időszak, és több hallgatótól hallom vissza, uh -huh. hogy, hogy ez az a tantárgy, az emberközpontú tantárgy, uh -huh. és ezeknek az alapelvei a profit eszköz voltáról, az ember alanyi voltáról, uh, társadalmi vállalkozásokról, stb. A gazdaságnak a célja a közjó. Tehát ezekről hallgatva tudja helyretenni a hallgató a korvinusos gazdasági képzését és uh -huh. értelmét találni. Tehát egy olyan óriási adalékanyagot kapnak tőlünk, és tulajdonképpen elveknek a, a tisztázását, helyre, úgy helyre hogy esetleg más szemszögből való megvilágosítását, amelyek a hallgatók számára rendkívül hasznosíthatók és értelmet találnak ebben az, ezekben az órákban is, és így az egész korvinuszos gazdasági képzésükben is. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ez egy sikásztori, sőt még az én doktori diszertációmat is a Korvinuszon írtam, uh -huh. háromdimenziós gazdaság címmel, ami, amire azt mondta az egyik védése jelenlevő felső vezető, hogy történelmi pillanatok a közgázon hogy egy ilyen diszertáció megszülethetett, és uh, egy nagyon jó szumakóra udál. Miről a mondani üdelt tudja Hát, ezt a keteges uh -huh. képzésnek az elveit uh, írtam megtörténeti uh, szempontból is, és egy, egy uh, a, a Korvinuszon uh, uh, megkövetelt uh, empirikus kutatásnak a, a, a nyelvén. Tehát uh, tehát megírtam az elveket, megmutattam, hogy tulajdonképpen Rolisztotelész óta ez a gazdasági gondolkodásban sokkal markánsabb az erkölcsi alapú gazdaság, mint, mint sem a haszonelvű gazdaság. Aha. Ugye meghatároztam az alapelveket, hogy a hogy az anyagi javak mellett a gazdaságban az erkölcsi javaknak éppen úgy ö, ö, ö, helyük van, sőt az erkölcsi alapelvekre fölhúzott gazdasági rendszer, amelyik fenntartható és életképes. Ebben a rendszerben az, az ember az alanya és alapja a gazdaságnak és végső célja, és a profit nem egy maximalizálandó végcél, hanem egy eszköz valamilyen, valamilyen érték valamilyen értékcélnak a létrehozására, és a gazdaságnak a célja a közjó. Na most ezeket az elveket én egy kérdőjöves kutatással, empirikus kutatással bebizonyítottam, és hát egy matematikai evidencián van arra, hogy, hogy a természettörvény is működik, tehát az ember alapvető hajlama a jóra való, hogy az ember belső motivációja, hogyha elég erős, akkor képes kovászként működni és megváltoztatni a környezetét. És hát egy, egy csomó, tehát teljesen egy, egy magas szintű SPSS matematikai, statisztikai program alapján ezeket be lehetett bizonyítani, ezeket az alapelveket. Ez most nagyon tetszik, mert tulajdonképpen most válaszolt egy olyan dologra, én azt hiszem ez válasz, amit, amit szerettem volna kérdezni, hogy azokra a népszerű és a mai világgazdaságot irányító olyan közgazdasági elvekre, amiknek szintén matematikai modellek is a, a, vannak a hátterében, hogy azokra van egy válasz, de ezek szerint van válasz. Igen. Ugye? Tehát ezen az úton már hála Tehát, Istennek le sokat Olyan fel. válasz van, ami Igen. azon a nyelven, vagy azon a azzal az eszköztárral választ. Tehát nem mondják azt, hogy jaj, ezek a keresztények, ezek a keresztények. Hát itt mostan... ezért, ezért említettem ezért, én igen. ezt, hogy itt most már, már közgazdaságtanról beszélünk, doktori fokon, doktori igen. iskolának a szintjén, igen. és nagyon sokan kérnek fel ö, sz, ö, szakveze, témavezetőnek szakdolgozatokhoz. Igen. És nagyon sok szakdolgozón van, aki továbbfejleszti az én könyveimet, tehát az igen. én kérdőívemet lekérdezi társadalmi vállalkozók, akkor egy, egy doktori hallgató a Corvinuson szintén az én műveim alapján ír, ír egy etikai fejezetet a tankönyvbe. Tehát, hogy ez, ez így fejlődik további, és ezen a doktori szinten. Tehát ez, ezért örülök annak, hogy erről beszámolhatok, hogy tényleg a keresztények nem a... A, a, a futottak mély kategóriában hát, vannak, vagy a, és a naiv emberek kategóriáiban. Mindig, mindig mondtam, hogy nem, nem cinikus felhangal, mert egy nagyon vallásos ember volt, de hát mégis bizonyos helyzetek bidészt, hogy hinne a templomba kell. <gül> tehát, hogy van egy ilyen, egy ilyen elterjedt gondolat, hogy Hát akkor, akkor yeah, erre well, írni yeah. a templomba kell. Itt akkor, akkor még egy, egy bizonyítékot szeretnék említeni, hogy, hogy szeptemberben nyertünk egy egy díjat, egy nagyon rangos díjat, 365 pályázók közül mi lettünk az elsők. A, a, a két egyetem, egy madridi ö, egyetem, meg a nem a Ferenc, nem a Benedek pápának az alapítványa kiírt egy pályázatot, az volt a pályázatnak a a címe, hogy Expanded Reason Award, tehát, hogy tágabb értelem ö, díj. A tágabb értelem azt jelenti, hogy ö, mind az egyetem, mind a pápa, ez egy irányzata a tudományos életben, ami azt mondja, hogy a szaktudományoknak akkor van igazából értelmük, hogyha vizsgálják az ő végső céljukat, tehát egy biológia, egy fizika vizsgálja azt, hogy, hogy mi a végső cél, vagy egy bionika, egy, egy egy gémanipuláció, stb. vizsgálja, hogy mi a végső célja annak a szaktudománynak, és milyen az ember, akiről az a szaktudomány szól, és akinek az a szaktudomány szól. Na most ezt a két kérdést a teológia meg a filozófia szakterülete vizsgálja. Tehát magyarul azt ajánlja a Meneleg Pápa, hogy egy szaktudományt, mondjuk a fizikát, kapcsoljuk össze a teológia, filozófia alapkérdéseivel, főleg ami az emberre vonatkozik, Na most ilyen pályázatok érkeztek be ö, ennek a kiírásnak a felhívására, ezt pályáztuk meg mi is, mert a kettek pontosan beleillik ebbe a tudományos felfogásba, és hát az amerikai Loyola Egyetem mellett ö, első díjat nyertünk mi is a tanítás ö, kategóriában. Úgyhogy ezt ez csak azért említem, hogy, hogy a hit az tényleg nem csak a szemplom falainak Ingen, a igen. dolga, hanem abszolút összepasszítható teljesen magas szintű tudományos kérdésekkel, mm. vagy bármilyen tudományos értekezéssel, vagy gondolkodással, amit, akit, amit bármilyen ember meg tud tenni. Ö, nem, a, a, az EHO TV-ben volt nemrég mm. egy műsor karácsony előtt 23-án, egy agykutatóval, a 777-es blognak a képviselőjével és velem, ahol a hit és a tudomány összepárosítását taglaltuk. Mm. És hát ez lett egy szinte egy 40 perces műsor végén, mm. hogy, hogy igenis egy agykutató mondta azt, hogy lehetséges a hit és a tudománynak az összepárosítása ezzel se a nem degradáljuk, se a hitet nem üresítjük ki, hanem a kettő integrálása adja meg ezt az egészséges emberi hmm. gondolkodást, amivel előre tudjuk vinni a világot. Igen. Még nem csak akarom elterelni a témát, csak ma délután éppen valakivel beszéltem, aki a, ugye most van ez a ember és gép kapcsolata a mesterséges intelligencia, hogy később gépi alakul-e az ember, ugye már lennek a mm. nagy fantáziák, és hát Amerikában már ennek persze vannak ilyen népszerű apostolai, hogy ez így lesz, és hogy ez milyen ö, csodálatos jövő. Hát én szerintem én mondjuk nagyon ijesztőnek tartom személy szerint. Mm, szerintem soha nem létezik, nem mert az, az ember Igen. a test és a lélek egysége. Ugye ez már megint Arisztotelésről szóval... leírt bölcsesség, tehát nem, nem is a keresztények találták ki, hanem az ókori görög filozófiában Igen. benne volt, hogy az test és lélek egysége, és lelke se a gépnek, se az állatnak, mert hallhatatlan lelke nincsen. Úgyhogy így az emberi sajátosság az mindig megmarad akármilyen gépi környezetben. Na most nem akarom elterelni a témát, Igen. mert kicsit félreviszem, hogy azt vettem ki a szavaiból, hogyha ebben a gondolkodásban nézzük a gazdaságot, akkor annak az eredménye csak, majdnem, hogy azt mondom, hogy csak kisebb részben pénz, Nagyobb részben valami olyan jó, ami az ember történik, amitől az életét teljesnek, egészségesnek, boldognak fogja minősíteni, és ebben a pénz egy valamilyen szerepet fog játszani, de nem a központi szerepet. Ugye ma, ma egyértelműen a pénz az értékmérő. Sőt, hát annál borzasztóbb nincs, hogy a GDP az mérő, ami nem, mintha mint mindent összöntenénk egy nagy vödörbe, csak azt mondjuk, hogy itt van az eredmény. Tehát egyszerűen nem írja le, hogy mi történik, hanem csak mindent, mindent összegzünk. De hát a pénz sem mutatja azt, tehát mint egy banknak a mérleg főszegével, vagy kell azt mondani, hogy na, akkor milyen, milyen ügyesen gazdálkodtunk, nem? de lehet úgyis veszteséget gyártani, én úgy gondolom, hogy, hogy rengeteg forgalmat csinálunk és minden oldalon hatalmas számokat mutatunk ki, de mindegy, nem is ez a lényeg, csak arról azt erősítse meg, jól gondolom mert hogy mi az a, mik azok a pénzen kívüli értékek, ha erre gondolt, uh -huh. amik ebben a kép, mert azt mondta, hogy ebbe a képletbe benne van a közjó. Igen. Ugye? Igen, igen. Hogy benne van a még egy, még egy hasonló dolgot mondott. A jó érték, szándék vagy értéke, az érték. Elgűség, a jó Hát igen, de tehát, vagy tehát egy olyan jó. kifejezés, aminek valahogy egy matematikai képletben nem tűnik, hogy oda. Hogy kerül oda? A pénznek az egy számban kifejezhető dolog, de a közjót. Azt mivel tudja kifejezni? Hát nagyon klassz ez a kérdés, de majd a Mát is, szerintem a saját <gül> gyakorlatán keresztül. Én most csak, a, ugye beszélünk itt a közjóról, de az egész adást a boldogsággal indítottuk. Igen. Hát én egészen egyszerűen azt mondanám, hogy a közjó nem más, mint az emberek boldogsága. Ezt a boldogságot nagyon meg kell ragadni, mert szerintem itt a hallgatók, Ezerfélét érthetnek azon, hogy, hogy mi a boldogság. Ugye a mai világnak a boldogság fogalma hedonizmushoz köthető, tehát a wellness hétvége és egy kellemes érzésnek a célként való elérése. Mindig valami fogyasztás. Valami fogyasztás, Igen. valami kellemesnek az elérése. Ez Epikúrosznál indult még az ókorban, de Arisztotelész is beszél boldogságról, és egész más képletet állít fel a boldogságra, ezt mondjuk Szondi Máté is megteszi, hogy ugorjunk egyet a XXI. században egy pszichológus, egy elég jól ismert pszichológus boldogságról szóló cikkei könyvei vannak. Tehát ez az arisztotelészi boldogság, ez azt jelenti, hogy az ember kitűz egy célt maga elé, egy, egy nemes célt, mit tudom, a család egy, egy alkotás létrehozását, egy munkaelvégzését, és eközben a célnak, az elérése közben ő kiteljesedik ez a bűvös szó, szóval hogy kiteljesedés, ami nem más, mint az, hogy az erények által, tehát az okosság erénye, mértékletesség erénye, igazságosság erénye, erősség, lelkierő erénye segítségével, Egyre értékesebb lesz az ember, egyre tökéletesebb lesz az ember, és tulajdonképpen ez az értékesedési, tökéletesedési folyamat teszi őt boldoggá, meg a célnak az elérése. A boldogságot lehet esetleg úgy is fogom az, hogy egy belső elégedettség. Igen, tehát egy, egy És öröm. igen egy életöröm. Mm -hmm. egy, egy a flow érzés például, oh. ugye mm. ezt egy csíkszentfiorai, ez a flowban ugyanígy megfogalmaztam, hogy Igen, de egy rokoníthatom igen. a flow meg a ki, ki, kiteljesedési képletnek a, az összekapcsolását. És a másik, ami az ember boldoggá teszi, Arisztotelész szerint, az az emberi kapcsolatok, ugye, amit a Márti is mondott már. Tehát erről is rengeteg pszichológiai kutatás ad bizonyságot. Hogy az, em, hogy, a, hogy az emberi kapcsolatok azok sokkal boldogabbá teszik az embert, mint az anyagi javak. Tehát a mély és tartós emberi kapcsolat az lineárisan, tehát abszolút összekapcsolódik az emberi boldogsággal, mm -hmm. míg az anyagi javak, hogyha túlságosan kötődik hozzá az ember és túlságosan anyagias, akkor inkább depresszióval meg neurotiszizmussal mm -hmm. jár. Tehát a boldogságot így fogalmazom meg, hogy egy kiteljesedés, akkor, az, akkor a közjó sem más, mint ennek az emberi kiteljesedésnek a megvalósítása. Mind egyéni szinten, tehát az egyéni boldogságnak az elérése, és mind közösségi szinten, tehát megint a Mártira hivatkozok, hogy egyedül én nem lehetek boldog és kiteljesedett, csak a másik emberrel együtt. Na most ezt a közös és egyéni boldogságnak az elérését kell, hogy elősegítse az állam, a gazdaság, rendszer, mert ebbe, ehhez hozzátartoznak az anyagi javak, tehát alapszinten szükség van az anyagi javakra, de itt nem áll meg ez a kiteljesedés, mert kellnek hozzá az értékek is. De akkor ez azt is jelenti, hogyha megvan a, ez a közösség, vagy társaság, vagy kapcsolat, személyes kapcsolat, és megvan a, az élet a, az élet öröme, akkor a pénz csak olyasmire kell, hogy mondjuk egy, egy, egy, egy, egy elfogadható, egészséges életet fön tudjunk tartani, meg föl a táplálék, stb. stb. De ennek nem kell egy különlegesen magas ö, ö, színvonalon lennie. Most úgy értem a magas színvonalat, hogy, hogy ugye ma azt egyetjük magas színvonalnak, hogy bemegyek egy áruházba, és doig vannak kilométereken keresztül, vagy száz Igen. métereken keresztül a polcok. 80 féle egy dologból, a, a fele megy a szemétbe, mit tudom én, stb. És, és, és és az ember tulajdonképpen csak tejet akart venni, egy tejet akartam venni, csak jó tejet akartam venni, de jó tejet már nem tolálok, mert azt se tudom, hogy melyik a jó tej. És a végén az derül ki, mondjuk, hogy tulajdonképpen 80 féle csomagolásban mindegyik rossz, mert mindenki a nyerességre törekszik, és valamit kispóról, valamilyen valami, valami visszaél, vagy legalábbis valahol csökkenti a minőséget, és nem adja yeah. azt, amit, amit mondjuk én megkapnék egy faluba, elmegyek a másikhoz, akinek van teje, és Igen. akkor a kis kannával hazavinném, és én boldog vannak, és ma azt mondjuk, hogy jaj, hát ez olyan primitív, hát ez így nem lehet élni. Igen. Hát a pénznek óriási ö, ö, szerepe van a mi elméletünkben, és azt mondjuk, mi is, és az egész keresztény meg ö, görög tradíció, hogy a pénz az jó. Uh -huh. Az egy, az egy jó-jószág, jó de annyiban jó, amennyiben a eszköznek, eszköznek. ezt akarom uh -huh. kifejteni, hogy, hogy amennyiben eszköznek tekintjük valamilyen értéknek a megszerzésére. Tehát én nem maximalizálni akarom a pénzemet ebben a rendszerben, hanem optimalizálni. Meg uh -huh. akarom találni, hogy mi az az optimális pénzmennyiség, amivel én az értékeimet ö, létre tudom hozni. Mm. Tehát a, a, a nagyon fontos elv az értékek hierarhiája, ezt is az ókori görögök találták már ki, hogy van egy hierarchikus rend a világ értékeiben, és ebben az hierarchiában, ebben a sor, értéksorrendben a legalsó szint az anyagi javak és a pénz is egy anyagi jószág. Tehát az, anyagi, a pénz, az, anyagi, a, a, az értékeknek az alsó szintjén van, mint eszköz. Uh -huh. Mi van följebb a, a, az érzékelést képviselő értékek, az intellektuális értékek, tehát amik a gondolkodással észre fognak össze, és, a, és az érték hierarhia csúcsán az erkölcsi értékek vannak. Uh -huh. És hogyha, hogyha én a dolgaimban ezt az erkölcsi szempontot tartom szem előtt, és tényleg a jó dolgokat, értékes dolgokat akarom megszerezni, akkor nekem ehhez a pénz kell, mint eszköz. És nem azt fogom figyelni, hogy hogy tudok minél több pénzt szerezni, hanem hogy tudom meg azt az optimális mennyiségű pénzt megszerezni, ami, ami az én elképzelésem szükséges. Barátságot nem tudok pénzen ö, venni. Ö, különböző értékeket se, ö, ö, egy bizalmi kapcsolatot se tudok létrehozni pénzen. De Tehát a hogy a pénz egy az, az nagyon más, hogy festene, mint a mostani. Hát igen, hát ezért küzdünk, uh -huh. igen. A, az, hogy ö, szerzetes nővér. Ugye igen. most végül is ezt valahogy gyakorolja. A saját életében az egyszerűséget előttérben igen, igen, szegénységi fogadalmunk van. De tulajdonképpen arra vagyok kíváncsi, hogy amikor hogy tartotta két gondolat egymással. Volt egy elhivatottsága, és ö, ez ébresztette rá arra, hogy, hogy, hogy közgazdászként is elkezdjen megfogalmazni más elveket, vagy pedig ez egy ilyen párzamos dolog, hogy hát ha ez így van, akkor elmérhetek úgy. És vissza kell, az én életemet is egyszerűsítenem kell, és mondjuk a maga ö, személyes útján ez egy nagyon világos és jó döntés volt. Hát ehhez most <gül> akkor át kell térnem a, a hitnek a nyelvére is, meg a világára. Igen. Mert ugye szerzetes úgy lesz az ember, hogyha meghallja a jóisten hívását. Tehát az nem olyan, hogy én eldöntöttem. Ez nem egy kilogikázott, dolog. Ez nem egy kilogikázott mm -hmm. és könyvből kiolvasott dolog, Igen. hogy akkor én nekem ez jobb, mint a Pepsi-nél dolgoztam, úgyhogy most akkor nekem a Domonkosok jobb lesz, mint a Pepsi. Mm -hmm. Hanem én, amikor ott dolgoztam, akkor egy, egy élettörténés, következtem, egy édesanyám beteg lett, uh -huh. nekem egy olyan értékrend változás jött bennem létre, nem is változás, hanem pontosodás, amiben megéreztem azt, hogy a szeretetnek az értékei, uh -huh. a, a kapcsolatnak az értékei sokkal fontosabbak, mint a céges autó, mint a magas fizetés, uh -huh és ekközben e, e, e, hát a, a hitem is elmély, mindig vallásos voltam, tehát a gyerekkoromban is így Igen. neveltek, de a hitem akkor kezdett el mélyülni, és Jézus Krisztussal való kapcsolatom elmélyülni, és akkor én úgy éreztem, hogy én őt szeretném követni, és az életemet neki adni, ez úgy fogalmazza meg a a, a keresztény vallásosság, hogy, hogy az Isten akaratát keresni uhum. és azt követni, és ö, én akkor rájöttem, hogy nekem ez a legfontosabb, hogy megtaláljam, hogy mi az Isten akarata az életemben, ö, és, és egy, egy, egy év, másfél éves időtartam alatt, én erre jöttem rá, hogy nekem az a legfontosabb, hogy Jézust kövessem. Ezt uhum. viszont csak egy szerzetes rendben tudja megtenni uhum. az ember, és hát így ö, nem rátaláltam, én ott nőttem fel a domonkos templom mellett, és, és oda jártam már misére, uh -huh. meg zsolozsmázi a domonkos atyákhoz, úgyhogy valahogy adódott, hogy domonkos nővérek életét uh -huh. nézzem meg, és akkor bebizonyosodott, hogy, hogy nekem, ez, nekem ez teljesen uh -huh. passzol. És én ugyanúgy érzem ezt a mostani keresztény közgazdászi mi voltomat, hogy a, a isten vezetett erre az egész uh -huh. útra, de nem én kerestem, nem én logikáztam ki, hogy akkor uh -huh. nekem most ezt kell csinálni, mert amikor beléptem a rendbe, akkor minden közgazdasági tevékenysége fölhagytam. Akkor uh -huh. én templomot takarítottam, uh -huh. virágoztam, uh -huh. a rend életében uh -huh. voltam. Tehát aztán később beirattak teológiára, én elvégeztem egy ö, négy éves teológiai képzést, tehát van egy hittanári diplomám is, egy etikatanári uh -huh. diplomám, és, és, és akkor ennek a kettőnek az összekapcsolásából adódott, tehát a, a hit etikatanári, mm -hmm. főleg az etikatanári ismeretek és a közgazdaságtan összekapcsolódásából adódott az, hogy én aztán ezen az úton kezdtem el járni. De mind-mind egy, egy, egy, egy isteni vezetésnek mm -hmm. az alapján, tehát találkozások, ö, igen, találkozások mm -hmm. kapcsán, Jutottam én ide gyakorlatilag Na most azért ez ezzel foglalkozni. Nekem jelent valamit, azt pedig, hogy mi most, ha visszatérünk arra ugye a képletre, amit említett, ami hát akkor ezek szerint a képlet sokkal később jött, és az már csak egy, az már egy gyümölcse ennek a, a Igen. fejlődési útnak, de mások meg a képlettel találkoznak először. Hát igen. Mi is Persze. ezekkel a gondolatokat találkoznak először, és akkor az embernek azt kell végig gondolni, hogy na, de akkor milyen fajta életet is éjek. Mert nyilván nem mindenki lesz szerzetes, de hát, mert családja van, meg, meg, meg azért nem érzi talán az elivatottságot, de hát az az élet, amit él, az, az valószínűleg hamarájön, hogy elég disszonás, Tehát, hogy túl, például túl sokat fogyaszt. Az ember egy városban él, és itt tulajdonképpen egy milyen életet élek, én egy túlfogyasztó vagyok. Ugye, tehát mondjuk tegyük fel, hogy hozzá van valaki szokva, hogy minden nyaraláskor elutazik, nem tudom, én, hova repülővel, meg, meg tényleg minden autóval jár, hova nem kéne, meg és ezer és ezer dolog, és veszi a mindenféle dolgokat, és hát ha ezt, ha ezt, ezt megérti, akkor, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy tehát akkor én egy túlfogyasztó vagyok. Akkor én ezt sose fogom ezt a, a közjó tudni szolgálni, hogyha én ezt így csinálom tovább. Tehát valahol ezt, valahol apró pénzre kellene tudni az embernek váltani, nem? Tehát úgy értem, a saját életébe alkalmaznia. Hát ő. akkor én egy kis, kis gyakorlatilasabb megközelítéssel szeretnék élni. Ugye az előbb beszéltünk már arról, hogy a GDP méri Igen, a boldogságot. Igen. Van egy Easterlyn paradoxon nevű tudományos Igen. jelenség. Ha a GDP-ben mérnénk a boldogságot, akkor az amerikai társadalom már szárnyalna Igen. a boldogság tudattól. Az amerikai társadalom boldogsága az 1950-es évek óta nem növekszik. Uhum. És ez megint csak egy tudományosan bizonyított tény, holott a GDP már kegyetlenül uh, előre haladt. Én arra bíztatnék minden egyes embert, kérdezze meg magától, boldog vagyok-e én most? Boldoggá tesz engem az, hogy megint repülővel utazom nyaralni, vagy inkább pótól? valamit. Uh -huh. És akkor itt nagyon sok empirikus dolog jut most eszembe. Volt egy ausztrál nővér, aki haldoklókkal beszélgetett. És mik azok a ö, haldoklói ö, szubstanciák, vagy, vagy mi az, amit leszűr egy haldokló az élete végén, amikor már nincs értelme köntörfalazni, meg, meg magyarázkodni. Amikor már tényleg őszinte az ember, akkor mire gondol? Uh -huh. És én most minden hallgatónak szeretném mondani, minden egyes, haldokló férfi megbánta azt, hogy túl sokat dolgozott, uh -huh. és keveset törődött a kapcsolataival, a uh -huh. családjával. Ez minden egyes, haldokló férfinak egy uh -huh. gyónása volt. És aztán ugye mondhatnék egy más amerikai ö, pszichológust is, aki a fogyasztói társadalom, már a Laura Növid is mondta, hogy egyenesen vezet a fogyasztói társadalom a depresszióhoz például, hogy mi a másiknak még többje van valamiből, még nagyobbja van, uh -huh. mint nekem van. Ö, tehát nem tudjuk ezt a versenyfutást... Ez a, fajta, ö, a hát mondjuk hogy hogy irítség, vagy... Hát ez egy fejezirítség, nem? Vagy Igen. egy cél, ez, ez, hogy nekem ez, is több ez, legyen. Az ez, ez valóban ennyire is. mélyen benne van az emberekben. Az irítség? Igen, tehát az, hogy ennyire nézik egymásnak a, igen. a haladását. Ezt a, igen, ez mm -hmm. a mélyen benne van, minden bűn az ember mélyén ott van, hiszen az, hiszen az ember bűnössége teljesen nyilvánvaló. De ami még mélyebben van, azt kell felfedeznünk. Tehát, amiről a Márti is beszél, ne, ne várjunk az utolsó percig, mm -hmm. hanem mindenki próbáljon egy kicsit csöndbe lenni elmélyülni magában, hogy ami még mélyebben van, azt kell fölfedezni, az a nagy lelkűség. Mert ha egyszer is tudunk adni az életben másiknak, ha egyszer is jót tudunk tenni a másiknak, ha egyszer is valami jó cél tudunk követni, Ezerszer boldogabbak, megelégedettebbek, békésebbek, kiegyensúlyozottabbak leszünk, mint akkor, amikor irigykedve akarunk fölhalmozni még több. Ez, ez, ez, ez, ez, ez vezet a depresszióhoz meg, amit kimuta... Tim Kasszerről beszélünk egyébként, aki egy amerikai pszichológus volt, az Anyagiasság súlyos ára című könyve ajánlott meg, hát a, a mi honlapunkon, a ketek honlapon rengeteg előadása fönn van, ő nem egy keresztény ö, ö, firozó, vagy uh -huh. ö, pszichológus egyáltalán, de ugyanazokra az alapigasságokra jön rá, mint mi, és, és hirdeti nagy szóval, hogy, hogy, hogy, hogy ezek a fajta, én a vallás bűnnek nevezi, a nem vallás pedig, nem tudom, szorongásoknak, vagy akármilyen rozzóknak az ember belsejében, nem, nem vezetnek egy megelégedett élethez. De, de hogyha, de hogyha az em, amit én mondtam, hogy az ember legalapvetőbb hajlama jóra való, ha, ha, ha ehhez visszamegyünk és megtaláljuk, márpedig meg fogjuk találni, és ha ezen az úton elindulunk és megpróbáljuk, akkor felfedezzük ezt a fajta boldogságot. És hát uh -huh. ugye az apró pénzről beszélt, vagy kérdezett az előbb. Gyakorlatilag, én, én gyakorlatilag, én, én erre gondolok, erre a magamba fordulásra, és egy kicsi gondolkodásra arról, hogy mi is igazából az értelme az életemnek. Én csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy talán nem is biztos, hogy az irítség, hanem inkább csak egy viszonyítás a másik. Mm. Azért viszonyítok a másikhoz, mert önmagamhoz nem akarok. Holott, hogyha önmagamat mm -hmm. saját magamhoz viszonyítanám, ha igenis megtalálnám az én leggyönyörűbb ö, belső kincsemet, hogy igen, ez vagyok én valójában, aki gondoskodik a gyerekéről, mm -hmm. aki lemond valamiről, hogy a másik. Tehát az legyen. a, mondhatni ilyen rejtett képességünk. Hát ez az, mert amit nem találunk most meg. Igen, csak ez az, ami abszolút egy potenciál, ami mindenkiben megvan. Én is így használom, egy potenciál. Még ha a hallgató nem is bízik önmagában, én bízom ő benne. Tehát minden embernek a legbelsején is, erről szól tudományos bizonyítéként Laura Nővérnek a dolgozata, ő benne igenis legbelül ott van a tökéletes jó és nyugodtan fedezze fel önmagában, mert uh -huh. ott van. Én tudom, hogy ott van. Az időnk lejárt, ezért én praktikus kérdéssel szeretném zárni. Tudom, hogy van három honlap, ami a nevem mellett láttam, az egyik a kateg.hu, a másik a teremtés, nem. Ja, hát ott én már csak pártolótag vagyok, a oké, igazából. Erről nem, nem is beszéltünk. De, de az, de az, az alapítók között ott vagyok, igen, igen, igen. A, a dolgozata, arról van egy legalább egy, egy közérthető kivonat, vagy valami, amit az emberek elérhetnek? Hát a könyvem, nagyon örülök, hogy egy éven belül elfogyott az első kiadás. Tehát 700 példány uh -huh. elfogyott. Volt a címe? Az a címe, hogy Háromdimenziós gazdaság lehet gazdálkodni erényetikai paradigmában, de csak háromdimenziós gazdaság. A Kairosz kiadó uh -huh. adta ki. A 777-es blogon van róla egy könyvismertető, és hát a ketekhu szerintem ott, ott még találhatók ismertetők, vagy hát egy csomó publikációm is van, ami az NTMT-ben velelhető. Rendben van. Hát be kell fejezzük, úgy, hogy nem tudunk mi csinálni. Dr. Baric Laura, Domokos nővér, okleves közgazda, és pénzeli Márta, szintén okleves közgazda voltak a mai demokrácia most vendégei, és egy hét múlva Péterfi Ferenc lesz önökkel, Bányai Géza búcsúzik. <tos>